Az anyaság lett életem fő mozgató rugója. Nem kellett hozzá sok idő, hogy teljesen belefeledkezzem új, anyai szerepembe. Barakkal csak nézegettük maliát, rózsabimbó ajkát, göndör fekete hajacskáját, elrévedő tekintetét, megmegrezzenő megrezzenő apró végtagjait. Megfürdettük, bepelenkáztuk, a melkasunkhoz szorítottuk. Nyomon követtük az étkezését, az alvással töltött órák számát. Számon tartottuk minden gügyögését. Aprócska ember, akit ránk bíztak. Simán eltelt úgy egy óra, hogy csak néztem, ahogy lélegzik. Amikor kisbaba van a házban, egyetlen szokásos szabály sem tartható be. Barakkal nagyokat nevettünk azon, mit tett velünk a szülőség. Annak idején a vacsoraidőt azzal töltöttük, hogy magas röptő elképzeléseinket vitattuk meg. Most viszont azon vitáztunk, hogy Mália túlságosan is ragaszkodik a cumiához, vagy épp az altatási módszereinket üztköztettük. Semmi sem tehetett volna minket boldogabbá. Maliát még a péntekesti rendezvóinkra is magunkkal vittük a bébi hordozóban. Jó pár hónappal Mali a születése után visszamentem dolgozni a Csikágói Egyetemre. Elintéztem, hogy részmunkaidőben végezhessem a munkám, mert úgy gondoltam, ez a megoldás mindkét félnek optimális lesz. Így egyszerre lehetek a karrierjét folytató nő és a tökéletes anya. Találtunk egy bébiszittert, Glorina Casabalt, aki gondos, Tapasztalt gondozó volt. A Fülöp-szigeteken született, ápolói képesítést szerzett, és két saját gyereket nevelt fel. Glorina, azaz Gló, ahogy neveztük, alacsony, mozgékony nő volt. Praktikusan rövidre nyírt frizurával, aranydrót keretes szemüveggel, és 12 másodperc alatt ki tudta cserélni a pelenkát. Az ápolónők hozzáértése. Elképesztő munkabírása jellemezte, és a következő néhány évben megkerülhetetlen tagja lett a családunknak. A legfontosabb tulajdonsága az volt, hogy szenvedélyesen szerette a lányunkat, azt azonban nem is sejtettem, hogy a részmunkaidős állás, különösen, ha az a korábbi teljes munkaidős állás kicsinyített mása, igazából csapda is lehet. A munkahelyen ugyanúgy minden értekezleten részt vettem, mint korábban is, és nagyjából ugyanazzal a felelősséggel kellett megbírkoznom. Az egyetlen különbség az volt, hogy most fele annyit kerestem, és igyekeztem mindent belepréselni egy húsz órás munkahétbe. tudattal küzdöttem, amikor otthon munkaügyben kellett telefonálnom, vagy amikor a munkahelyemen Maliával kapcsolatban kalandoztak el a gondolataim. A részmunkaidős állásnak elvileg több szabadságot kellett volna biztosítania, de jobbára az volt az érzésem, hogy mindennek csak a felét végzem el. Eközben Barak, mintha töretlenül haladt volna előre. Néhány hónappal malia születése után négy évre újra választották az állami szenátusban. A szavazatok 89%-át kapta meg. Népszerű volt, és sikeres. Már is nagyobb léptékben kezdett el gondolkodni, például azon, hogy indul a kongresszusi választásokon. Abban reménykedett, hogy kiütheti a négy ciklus óta ott dolgozó demokratát, Bobirást. Hogy jó ötletnek tartotta-e, hogy indul a kongresszusi választáson? Egyáltalán nem. Valószerűtlennek hittem a győzelmet, hiszen Barakot alig ismerték. De már politikusnak számított, és néhány tanácsadója az indulásra buzdította. És egy valamit biztosan tudok a férjemről. Nem lehet meglengetni előtte egy lehetőséget, amelyről azt remélheti, hogy az eddiginél nagyobb változást érhet el, és azt várni, hogy csak úgy elsétáljon mellett mert nem sétál el. Ő aztán nem sétál el. Amikor Malia már majdnem másfél éves volt, a karácsonyi ünnepekre elvittük hávaira, hogy meglátogassuk Tút nagymamát, aki akkor már 77 éves volt. Évtizedek óta ugyanabban a házban lakott. Családi látogatásnak szántuk, mint minden évben. Ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor Tút Együtt láthatta az unokáját és a dédunokáját. Egy szerény hotelben foglaltunk szobát, a Vájkiki Beach közelében, és elkezdődött a visszaszámlálás az utazásig. Ám a politika közbeszólt. Az illinois szenátusban egy fontos büntetőjogi törvénytervezetről vitáztak. Barak felhívott Springfieldből, hogy pár nappal, el kell halasztanunk az utazásunkat, amíg be nem fejeződik a tanácskozás. Nem örültem a hírnek, de megértettem, hogy nem tehet róla. Engem csak az érdekelt, hogy végül megérkezzünk Hávaira, mert nem akartam, hogy tud egyedül töltse a karácsonyt, és Baraknak meg nekem is nagy szükségünk volt egy kis pihenésre. Barak hivatalosan is elindult a kongresszusi választásokon, ami azzal járt, hogy alig jutott ideje kikapcsolni, és csak ritkán tudott otthon lenni velem és maliával. Ez volt a kampányolás fájdalmas valósága. A szokásos feladatain túl Barak folyamatos nyomás alatt élt, hogy minden idejét a kampánykörúton töltse, és ezzel is javítsa a győzelmi esélyeit. Azt is akkor tanultam meg, hogy a kampánystáb szempontjából minden óra és perc, amelyet Barak a családjával tölt, az alapvetően értékes idő elpocsékolása. Mostanra már eléggé tapasztalt voltam ahhoz, hogy igyekezzek minél kevesebbet gondolni a választás mindennapos hullámhegyeire és völgyeire. Beleegyeztem barak indulásába, egy afféle jól van, essünk túl rajta hozzáállással. De vártam már, hogy legyen vége a kampánynak. Azt gondoltam, talán megpróbálja, de nem sikerül majd bekerülnie az országos politikába, és ez arra készteti, hogy valami egészen mással próbálkozzon. Az én ideális világomban baraknak olyasféle munkája lett volna, ahol fontos ügyekre gyakorolhat hatást, de mégis hazaér vacsorára. December 23-án repültünk el Hávaira. Miután az állami szenátus végre csak befejezte az ülésezést az ünnepekre, habár a büntetőjogi törvényjavaslatról még nem szavaztak. Így a legnagyobb megkönnyebbülésemre. El tudtunk utazni. A vajkikibics nagy élmény volt Mária számára. Felalá a tengerparton, Rugdosta a hullámokat, És a nagy lelkesedéstől teljesen kimerült. A karácsony boldogan és eseménytelenül telt. Tóttal sorra kibontottuk az ajándékokat, És megcsodáltuk, milyen elszántsággal dolgozik, az ötezer darabos kirakóján. Mint mindig, Oahu zöld vize és kedélyes lakossága segített elfeledkezni a mindennapos gondjainkról. Boldogsággal tölt el, és megelégettünk az enyhe hajlattal, valamint azzal, ahogy a lányunk szó szerint minden apróságnak örül. Minden szépen ment, egészen addig, amíg Barakra rá nem telefonáltak Illinoisból, hogy a szenátus összehívta az ülést, hogy befejezze a munkát a büntetőjogi törvényjavaslaton. Ha Barak is szavazni óhajt, akkor igen gyorsan vissza kell jutni a Springfieldbe. Újabb óra kezdett el kecsegni. Elszoruló szívvel figyeltem, ahogy Barak akcióba lendül, Áteteti a repülőjegyünket, hogy másnap, már indulhassunk is. Mennünk kellett. Nem volt más választásunk. Nem voltam moda az utazás ötletéért, de most is megértettem, hogy a politika már csak ilyen. Ez fontos szavazás. A törvényjavaslat új fegyvertartási intézkedéseket is tartalmazott, amelyeket Barak határozottan támogatott. És éppen elég kiélezett volt ahhoz, Hogy egyetlen hiányzó szenátoron megbukjon az egész. Eldöntöttük, hazamegyünk. Ám akkor valami váratlan történt. Éjszaka a felszökött a láza. Délután még vidám volt, De most fájdalmasan sírt. Ahhoz még túl kicsi volt, Hogy elmondhassa pontosan, mi bántja. Lász adtam neki, de nem hatott. Az egyik fülét húzgálta, ezért gyanús lett, hogy begyulladt. Néhány órán belül haza kellett volna repülnünk. Láttam, ahogy barak arca egyre jobban elborul az aggodalomtól, ahogy a munkájával, illetve a családjával kapcsolatos kötelezettségei között vívódik. Malia nem repülhet, mondtam. Ez nem is kérdés. Tudom. Megint át kell a járatunkat. Tudom, ott lebegett felettünk a ki nem mondott egyesség, hogy ő kiléphet az ajtón, foghat egy taxit, amely a reptérre viszi, és még időben odaérhet Springfieldbe a szavazásra. Ott hagyhatja beteg kislányát és aggódó feleségét a csendes óceán közepén egy szigeten, és csatlakozhat a kollégáihoz. Ez is egy lehetőség, de nem fogom felajánlani mert annyira aggódtam Mália miatt. Mi van, ha feljebb megy a láza? Mi van, ha kórházba kell vinni? Barak vajon komolyan azon gondolkodik, hogy elutazik? Mint kiderült, nem. Nem akart elutazni. Sosem tett volna ilyet. Másnap felhívta az asszisztensét, hogy elmondja neki, nem lesz ott a törvénytervezett szavazásán. Nem érdekelt. Csak a kislányunkkal foglalkoztam. Amint Barak befejezte a hívást, ő is csak vele foglalkozott. A mi csöpségünkkel. Elsősorban neki tartoztunk mindennel. Néhány nap pihenés után és némi antibiotikum segítségével a fülgyulladása meggyógyult, és visszakaptuk a mi kis életvidám csemeténket. Az élet ment tovább, mint mindig, egy újabb tökéletes, kékegű napon felszálltunk honolulóban a repülőre, hazautaztunk Csikágóba, vissza a téli Zimankóba, és a barakot váró politikai katasztrófába. A büntetőjogi törvényjavaslat öt szavazat hián nem ment át. Egyértelmű volt, hogy barak távol léte nem osztott, nem szorzott. Még ha időben visszatért volna is háiról. A szavazata egészen biztos, hogy nem befolyásolta volna a végeredményt. Ennek ellenére megbűnhődött a távollét. A kongresszusi választási ellenfelei kaptak is az alkalmon, hogy barakot olyas valakinek fessék le, aki szívesebben vakációzott hávain, mint hogy komolyan vegye a feladatát, és visszajöjjön szavazni egy ilyen jelentős ügyben, mint a fegyvertartás szabályozása. Mintha senki sem tudta volna, hogy Havairól származik, és megözvegyült nagyanyját látogatta meg. Senkit nem érdekelt, hogy a lánya megbetegedett, csak is a szavazás számított. A sajtó hetekig foglalkozott az ügyjel. És az egyik ellenfelétől is megkapta a magájét, aki egy újságírónak így fogalmazott. Nagyon sokat elárul egy ember jelleméről az is, ha képes a gyerekét ürügyként felhasználni arra, hogy ne menjen be dolgozni. Nem voltam hozzászokva az ilyesmihez, sem az ellenfelekhez, sem ahhoz, hogy a családi életemet tárgyalják a hírekben. Egészen eddig egyszer sem hallottam, Hogy a férjem jellemét így megkérdőjelezték volna. Fájta gondolat, hogy egy jó döntésért, Az én szememben a helyes döntésért, Ekkora árat kellett fizetnie. Barak higgattam védte meg a döntését, Hogy velem és maliával maradt havain. Számos politikus szónokol, a család képviselte értékek fontosságáról, írja a körzetünk heti lapjába. Remélhetőleg megértik, amikor az önök szenátora igyekszik a tőle telhető legjobban megfelelni ennek az értékrendnek. Úgy tűnt azonban, hogy Barak három évnyi szenátori munkája semmi lett. Az állam minden szegletében elnyerte a törvényhozók bizalmát. Legyenek azok republikánusok vagy demokraták. De ezek a valós eredmények most nem számítottak. A küzdelem egy sorozat övön aluli ütéssel folytatódott. Barak ellenfelei és az ő támogatóik a kampány kezdetétől úgy támadták őt, hogy félelmet, és bizalmatlanságot ébresztenek az afroamerikai szavazók körében. Például azt sugalva, hogy Barak egy nagyszabású terv része, amelyet a gazdag fehér lakosok eszeltek ki, hogy az ő általuk kedvelt jelöltet erőltessék rá a szútszájdra. Robi Ráss Barak választási ellenfele azt mondta, a Harvardra járt és tanult bolond lett belőle. Nem nyűgöznek le ezek a népek az ő keleti parti elit diplomáikkal. Más szóval nem közénk tartozik. Barak nem igazi fekete, mint ők. Valaki, aki így beszél, így néz ki, és ilyen sok könyvet olvas, az soha nem is lehet az. A legjobban az zavart, hogy Barak élő példája volt mindannak, amit a suicide saját bevallása szerint minden szülő a gyerekének kívánt. Pontosan az az ember volt, akiről meg annyi fekete vezető évek óta beszélt. Egyetemre járt, és ahelyett, hogy ott hagyta volna az afroamerikai közösséget, most őket igyekezett szolgálni. Barakot méltatlanul támadták. Meglepetten láttam, hogy a vezetőink úgy kezelték, mint aki csak a hatalmukat fenyegeti. Bizalmatlanságot gerjesztettek az etnikummal és társadalmi osztályjal kapcsolatos elképzeléseikkel. Undorodtam az egésztől. Ami barakot illeti, ő jobban bírta mindest, mint én, mert már látta Springfieldben, milyen piszkos is lehet a politika. Ugyan rosszul érintették a támadások, nem volt hajlandó feladni. A tél is folytatta a kampánykörutat, miközben minden erejével igyekezett előrébb jutni, még akkor is, amikor egyre több támogatás kezdett Bobiráshoz vándorolni. Ahogy közeledett az előválasztás, Maliával egyre ritkábban láttuk, bár minden este felhívott minket, hogy jó éjszakát kívánjon. Egyre hálásabb szívvel gondoltam vissza arra, Néhány napra ott a tengerparton. Tudtam, hogy a szíve mélyén, Barak is így van ezzel. Szinte minden egyes alkalommal, Mielőtt letette a telefont, Hogy egy újabb éjszakát töltsön távol tőlünk, Leheletnyi fájdalmat véltem kihallani a hangjából. Mintha minden nap újra meg újra, Döntenie kellett volna a család és a politika, a politika és a család között. Márciusban Barak jelentős hátránnyal veszítette el a demokrata előválasztást, Bobi ellenében. Mindeközben én csak szorosan öleltem a kislányunkat. Aztán megszületett a második kislányunk is, Natasha Marian, Obama. 2001. június 10-én. Malia, aki akkor már majdnem három éves volt, otthon várt minket anyámmal. Újszülött babánk gyönyörű volt. Egy kisbárány sűrű, fekete hajjal, élénk barna szempárral. A négyzetünk negyedik sarka. Madarat lehetett volna fogatni velünk. Úgy terveztük, Sasának fogjuk nevezni. Azért választottam ezt a becenevet, mert vagánynak tartottam. Egy Sasa nevű lány nem tűri az ostobaságot. Mint minden szülő, én is azon kaptam magam, hogy annyi mindent szeretnék megadni a gyermekeimnek. És azért fohászkodom, hogy soha semmi, semmi ne átson nekik. Reméltem, hogy okos, energikus nőkké fejlődnek. Optimisták lesznek, mint az apjuk, és ambíciózusak, mint az anyjuk. De mindennél jobban azt szerettem volna, hogy erősek legyenek, és mindig előre törekedjenek, akármit hoz is a sors. Még csak nem is sejtettem, hogyan zajlik majd a családunk élete, hogy minden jól alakul-e, vagy rosszul, vagy, mint ahogy a legtöbb ember életében, Ebből is, abból is jut majd bőven. Az én dolgom egyenlőre az volt, hogy minden eshetőségre felkészítsem őket. Az egyetemen végzett munka kimerített. Ráadásul a gyerekfelügyelet magas költsége is alaposan megterhelte a családi kasszát. Miután Sasa megszületett, sokat gyötrődtem azon, hogy egyáltalán vissza akarok-e menni dolgozni mert úgy gondoltam, a családunknak talán többet használok azzal, ha otthon maradok, főállású anyaként. A bébiszitterünk úgy szerette a gyerekeinket, mintha a sajátjai lennének, de nem tudott nemet mondani, amikor egy jól fizető ápolói állást ajánlottak neki. Természetesen ezt nem vethettem a szemére, de vigasztalhatatlanul zokogtam, amikor ezt elmondta, mert tudtam, milyen nehéz lesz mindent egyensúlyban tartanunk nélküle. Tudtam, milyen szerencsésnek számítottunk, hogy volt pénzünk felfogadni, de most, hogy elment, úgy éreztem, mintha a fél karom oda volna. Imádtam együtt lenni a kislányainkkal, minden percet és órát nagybecsben tartottam, különösen most, hogy baraknak ennyire rendszertelen lett az időbeosztása. Ismét visszagondoltam anyám döntésére, hogy otthon maradt velem és kréggel. Igen, annak a döntésnek is voltak hátrányai, de ahhoz képest, ahogy én eddig éltem, megoldhatónak tűnt, amivel valószínűleg érdemes lenne megpróbálkoznom. Tetszett a gondolat, hogy csak egy valamiért kell felelősséget vállalni. Nem kettőért, és nem kellene, az agyamnak állandóan kapcsolgatni az otthon és a munka között. Ám ekkor jött a kihívás, Susan Sertől, aki korábban a városházán a mentorom és kollégám volt, most pedig fontos állása volt a Csikágói Egyetem Orvostudományi Központjában. A központ legfőbb céljává tette a közösségi eltérés fejlesztését. Ügyvezető igazgatót keresett a közösségi ügyek irányítására, amelynek munkaköri leírását, mintha rám szapták volna. Érdekelne egy interjú. Eleinte bizonytalan voltam. Fárasztó és feszültséggel teli az életet kisbabával. Éjjel többször is fel kellett még kellnem megszoptatni szasát, vagyis kialvatlan voltam, és a kimerültség határáig jutottam. Noha még mindig ugyanúgy törekedtem a rendezettségre, kezdtem csatát veszíteni. A lakásunkban szanaszét hevertek a szétdobált játékok, mesekönyvek és törlőkendő tasakok. Ha el menni otthonról, ahhoz kellett az óriási babakocsi és a kicsit sem sikkes pelenkázó táska, teletönve a legfontosabb kellékekkel. Egy simítózáras tasakban csíriosz, néhány kedvenc játék, és egy ruha mindenkinek. Az anyaság ugyanakkor csodálatos barátokkal is megajándékozott. A legtöbben különféle karrierutakon jártunk, de hasonlókorú gyerekeink voltak. Ahogy nőtt a gyerekek száma, úgy lett szorosabb köztünk a kapocs. Szinte minden hétvégén találkoztunk. Vigyáztunk egymás babáira, együtt mentünk el az állatkertbe, együtt néztük meg a Disney on Ice revit. Előfordult, hogy egy-egy szombat délután csak szélnek engedtük az apró népet valamelyikünk lakásában. Hadd játszanak! Mi pedig együtt uzsonnáztunk és beszélgettünk. Mindannyian tanult, ambiciózus nők voltunk, akik rajongtak a gyerekeikért. De csak kapkodtuk a fejünket, hogyan hozhatnánk egyensúlyba a karrierünket és az anyai szerepünket. Ami a munkát és a gyereknevelést illeti, ezerféleképp oldottuk meg. Volt, aki teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben dolgozott. Volt, aki otthon maradt a gyerekeikkel. Egyikünk hagyta, hogy a tipegőkorú gyerek hoddogot egyen és kukorica csipszet. Másikunk Mindenből teljes kiörlésűt adott a csemetéjének. Volt, akinek a férje maximálisan részt vett a gyereknevelésben. Volt, akinek a társa az enyémhez hasonlóan. Állandóan elfoglalt volt, és sok időt töltött távol. Egyes barátnőim hihetetlenül boldogok voltak. Mások változtatni szerettek volna, és nagyobb egyensúlyra törekedtek. A legtöbbünk életében... Minden napos volt az újratervezés. Az élet egyik területén visszavettünk abban a reményben, hogy nagyobb állandóság alakul ki egy másikon. Az együttöltött délutánok megtanították, hogy nem csak egyféleképpen lehet valaki jó anya. Egyetlen megközelítés sem eredendően jó vagy rossz. Mindegyik kisgyereket szeretettel gondozták, és rendesen fejlődött. Valahányszor összegyűltünk, éreztem ezeknek a nőknek a kollektív erejét, ahogy igyekeztek a legjobbat tenni gyerekeikért. Végül is tudtam, történjék bármi, segíteni fogunk egymásnak, és minden rendben lesz. Miután átbeszéltem Barakkal és a barátnőimmel is, úgy döntöttem, elmegyek az egyetemi klinika állás úgy éreztem, tökéletesen alkalmas lennék a feladatra. Tudtam, hogy megvan hozzá minden készségem, és hajt a lelkesedés. De tudtam, hogy a családom értékeit is szem előtt kell tartanom. Már nem akartam részmunkaidőben dolgozni. Teljes munkaidős állásra vágytam. Ennek megfelelő versenyképes fizetéssel, hogy meg tudjuk fizetni a babysittert és a háztartási segítséget. Úgy döntöttem, nem titkolom el, mennyire kaotikus az életem, hiszen a kisebbiket még szoptattam, a három éves, akkor kezdte az óvodát, és a férjem kiszámíthatatlan politikai időbeosztása miatt többé-kevésbé egyedül az én vállamon nyugodott az otthoni életünk minden felelőssége. Mindezt el is mondtam az állásinterjún a klinika új elnökének, sőt, még a három hónapos szasát is magammal vittem. Szasa még kicsi volt, és nagy szüksége volt rám. Az életem letagadhatatlan része volt. Itt vagyok, sugaltam, és itt van a kisbabám is. Kisebb csodának éltem meg, hogy a leendő főnököm ezt meg is értette. Elégedetten jöttem ki az interjúról, és eléggé biztos voltam benne, hogy megkapom az állást. De tudtam, függetlenül attól, hogyan alakul majd, mindenképpen jót tettem magamnak azzal, hogy beszéltem a szükségleteimről. Éreztem, mekkora erőt jelent az, hogy hangosan szavakba öntöttem őket. Tiszta elmével és egy nyűgös kisbabával a karomon már rohantam is haza. Családunk a következő képlet alapján élte az életét. Volt két gyerekünk. Összesen három állásunk, két autónk, egy lakásunk, és érzésre nulla szabadidőnk. Elfogadtam az új pozíciót a klinikán. Barak folytatta a tanítást és a törvényhozói munkáját. Bántotta, hogy vereséget szenvedett a kongresszusi előválasztáson, de nem mondott le a tervéről, hogy megpróbál magasabb hivatalba kerülni. Ekkor George V. Bush volt az elnök. Az ország már megszenvedte a szeptember 11 terror terrortámadás okozta sokkot és tragédiát. Háborúdult Afganisztánban, és Osama Bin Laden valószínűleg egy barlangban rejtőzött. Barak minden egyes hírmorzsát gondosan begyűjtött. Elvégezte szokásos tennivalóit, miközben csendben érlelte mindenről a maga gondolatait. Nem emlékszem pontosan, mikor vetette fel először, hogy indulna az amerikai szenátusi választásokon. A reakciómra viszont emlékszem. Hitetlen kedve ránéztem, mintha azt mondanám. Szerinted? Nincs így is épp elég dolgunk. A politika iránt érzett undorom csak erősebb lett, főleg azért, mert Barak zsúfolt időbeosztása kezdett igazán zavarni. Ahogy Sasa és Mália cseperedett, azt tapasztaltam, hogy egyre nő az iram, a tennivalók listája csak hosszabbodik. Barakkal, minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy a kislányoknak nyugodt és kézben tartható életet biztosítsunk. Otthon új babysitter segítette a mindennapokat. Mália jól érezte magát az óvodában. Már voltak barátai, és szépen gyűltek a születésnapi meghívások és a hétvégi úszóedzések is saját kis naptárjában. Sasa körülbelül egy éves volt, már imbolyogva járt, és jókat derültünk, ezervattos vattos mosolya láttán. Őrületesen kíváncsi volt, és nem akart lemaradni Mália és a négy éves pajtásai mögött. A kórházi munka is jól alakult, habár reggelente ötkor keltem, és dolgoztam néhány órát a számítógépen, mielőtt a többiek felébredtek. Emiatt estére már alig álltam a lábamon, és időnként szabályos, konfliktus alakult ki köztem, és éjjeli bagoly férjem között. Ő csütörtökön esténként ért haza Springfieldből, és azonnal bele akarta vetni magát a családi életbe, hogy behozza a lemaradását. De míg régebben csak kedvesen ugrattam barakot a pontatlansága miatt, most már kifejezetten bosszantott vele. Tudtam, mennyire fontosak számára a csütörtöki napok. Hallottam az izgatottságot a hangjában, amikor felhívott, hogy közölje, befejezte a munkát, és végre elindult haza. Azt mondta, úton vagyok, vagy hamarosan hazaérek. Egy ideig hittem is a szavaknak. Este megfürdettem a lányokat, de elhúztam a lefektetésüket, hogy megvárhassák és megölelhessék az abukájukat. Vagy megvacsoráztattam, és ágyba dugtam őket, de én nem ettem, gyertját és alig vártam, hogy együtt falatozhassak barakkal. Aztán csak vártam. Olyan sokáig vártam, hogy Sasa és Malia pillái elnehezültek, és kénytelen voltam becipelni őket az ágyukba. Vagy vártam egyedül, éhesen és egyre dühösebben, mert majd lerogatta a szemem, és a gyertyaviasz összegyűlt az asztalon. Lassan megtanultam, hogy az úton vagyok, vagy a hamarosan hazaérek kijelentések. Csupán barak örök optimizmusának a kifejezése, és alig várja, hogy otthon legyen már. De ez még nem jelenti azt, hogy valóban haza fog érkezni hamarosan. Előfordult, hogy csak ugyan elindult hazafelé, de meg kellett állnia egy utolsó beszélgetésre valamelyik kollégájával, mielőtt beülhetett volna az autóba. Máskor valóban, majdnem otthon volt már, csak épp elfelejtette megemlíteni, hogy előbb még gyorsan beugrik a terembe edzeni egy kört. Teljes munkaidőben dolgozó anyaként egy részmunkaidős férjel, és hajnali kelésekkel kezdtem azt érezni, hogy a türelmem egyre fogy. Amikor Barak végre hazatért, vagy dühösen fogadtam, vagy addigra már minden villanyt lekapcsoltam a lakásban, és elvonultam aludni. Az életünket az általunk megismert minták vezérli. Barak gyerekkorában az apja eltűnt, az édesanyja pedig folyton jött és ment. Barak ebben a hozzáállásban semmi kivetni valót nem talált. Társaságnak ott voltak neki a dombok, a part és a saját gondolatai. Világában a függetlenség számított, én viszont szorosan összetartó családom ölelésében nőttem fel. A mi kis környékünkön a nagyszüleim, nagynénéim és nagybátyáim mind a közelben laktak, és a szokásos vasárnapi vacsorát egy asztal köré zsúfolódva fogyasztottuk el. Tizenhárom évnyi házasság után el kellett gondolkodnunk azon, mindez mit jelent a mi családunk működése szempontjából. Amikor Barak elutazott, Sebezhetőnek éreztem magam. Nem azért, mintha nem lett volna elköteleződve a házasságunk iránt, hanem azért, mert én olyan családban nőttem fel, ahol mindig mindenki megjelent mindenhol, és emiatt különösen érzékenyen érintett, ha valaki mégsem jött el. Magányosnak éreztem magam, és már a lányaink érdekében is fel kellett lépnem. Azt akartuk, hogy Barak a közelünkben legyen. Hiányzott, amikor elutazott. nyomasztott, hogy Barak nem érti, mit jelent ez számunkra. Féltem, hogy az út, amelyet magának választott, maga alá temeti a mi igényeinket. Amikor évekkel korábban először felvetette, hogy indulna az állami szenátusi pozícióért, csak kettőnkre kellett gondolnia. De most már volt két gyerekünk is és megtanultam, hogy a politika sosem bánik kesztyűs kézzel a családokkal. Még gimnazistaként nyerhettem némi bepillantást ebbe, amikor Santita Jacksonnal barátkoztam, és most ismét tapasztaltam, amikor barak politikai ellenfelei ellene fordították a döntését, hogy a beteg máliával maradt havain. Időnként, amikor a híreket néstem, vagy újságot olvastam, azon kaptam magam, hogy olyan emberek képét bámulom a régi fotókon, akik teljesen elköteleződtek a politika mellett. Clintonékat, górékat, busékat, Kennedyéket, és azon töprengtem, mi lehetett a háttérben. Mindenki normál és boldog életet élt? Vajon valódi mosolyok ezek? Parakkal mélységesen imádtuk egymást. De egyre több nézeteltérés adódott közöttünk a minket érő stressz és a jelentősen eltérő időbeosztásunk miatt. Barak eleinte nem akarta kipróbálni a párterápiát. Megszokta, hogy bonyolult dolgokat oldjon meg önállóan, és kellemetlennek tartotta, hogy le kell ülnie egy idegennel szemben. Én azonban tényleg beszélni akartam, és tényleg meghallgatni. Az a néhány ember, akikről tudtam, hogy kipróbálták a tanácsadást, és elég nyitottak voltak ahhoz, hogy meséljenek is róla, azt mondták, hogy jót tett nekik. Így hát foglaltam magunknak egy időpontot egy pszichológusnál, akit egy barátunk ajánlott, és barakkal jó néhányszor ellátogattunk hozzá. A terapeutánk halkszavú, fehér ember volt. Azt gondoltam, hogy előbb egyenként meghallgatja a mondanivalónkat, aztán azonnal elismeri az összes panaszom jogosságát. Az a gyanúm, hogy Barak ugyanezt gondolta a saját sérelmeiről. A terápia a következő meglepetéssel szolgált. Nincs részrehajlás. Amikor a nézeteltéréseink kerültek terítékre, Sosem a terapeutájé volt a végső szó. Ehelyett türelmesen végighallgatott mindkettőnket, és segített, hogy tudjunk közösen beszélni az érzéseinkről és a problémáinkról. A sok-sok órányi -sok beszélgetés során a barak és köztem kialakult csomó végre lazulni kezdett. Valahányszor elhagytuk a rendelőt, barakkal szorosabbnak éreztük a kapcsolatunkat. Kezdtem belátni, hogy másképp is lehetek boldogabb, és ennek nem abból kell erednie, hogy Barak otthagyja a politikát. A terápia tudatosította bennem, hogy ez irreális elvárás. Kezdtem belátni azt is, hogy mennyire belelovaltam magam, hogy mindenki igazságtalan. Aztán egy Hárvárdon végzett jogász módjára szorgalmasan gyűjtöttem a bizonyítékokat az érveim alátámasztására. Mostanra beláttam, lehetséges, hogy jobban a kezembe tudom venni a boldogságomat, mint ahogy eddig megengedtem magamnak. Például túlságosan lefoglalt, hogy nehez barakra. Amiért az edzéseket is sikerült beiktatnia az idejébe. Emiatt el sem gondolkodtam azon, én hogyan tudnék rendszeresen tornázni. Olyan sok energiát fordítottam rá, hogy azon idegeskedjek, vajon hazaére vacsorára vagy sem. Hogy a vacsora sem vele, sem nélküle nem telt már kellemesen. Ez fordulópont lett az életemben. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy baraknak nem kellett változtatnia. A terápia neki is segített észrevenni a kommunikációja hiányosságait, és neki állt dolgozni ezeken, de én is változtattam, amin kellett. És ez segített nekem következésképpen kettőnknek is. Először is, pár éve már egy trénerrel edzettem, de a gyerekek érkezése megváltoztatta a szokásos rutinomat. Hiányzott a mozgás, és hogy egészségesen éljek. A megoldás önzetlen édesanyám képében érkezett. Ő még mindig teljes munkaidőben dolgozott, de felajánlotta, hogy heti egy-két nap reggel háromnegyed ötre átjön hozzánk, hogy el tudjak szaladni a terembe ötre edzeni. Így fél hétre már haza is értem, hogy felkeltsem a lányokat, és indulhatott a nap. Ez az új felállás mindent megváltoztatott. Visszatért a nyugalmam és az erőm, amelyek elvesztésétől annyira rettegtem. Ami pedig a vacsorákat illeti, új határokat állítottam fel, amelyek jobban szolgáltak engem és a lányokat. Kialakítottunk egy menetrendet, és ragaszkodtunk hozzá. Vacsora minden este pontban fél hétkor, fürdés hétkor, utána jöhet az olvasás, összebújás, és a villanyoltás pontban nyolckor. Ez a rutin barakra terhelte a felelősséget, hogy hazaére időben, vagy sem. Én ezt sokkal logikusabbnak tartottam, mint húzni halasztani a vacsorát, vagy addig ébren tartani a lányokat, amíg már a jó puszihoz is túlálmosak lettek. Visszatértem az eredeti vágyamhoz. Hogy erős, kiegyensúlyozott gyerekeket neveljek. Nem akartam, hogy azt higgyék, az élet akkor kezdődik, amikor a házura végre belépett az ajtón. Nem vártunk apára, most már az ő feladata volt, hogy utolérjen minket.